днес се навършват точно 80 години от създаването на така наречения Народен съд. Това извънреден съд действа в периода от декември 1944 до април 1945 година като фактически орган на левия революционен терор. За революционен терор мечтаят и определени политически сили днес, но съзнателно и заради ограниченията, които ни налага изборния кодекс, няма да говорим за тези съвременни идеи извън уречените формати, това пък а, все по-сериозни исторически анализи излизат за периода 1944-1945, за това извънредно наказателно съдопроизводство, което води до ликвидация на внушителен брой представители на българската интелигенция, академичните среди, образованието, политическия елит, инженерните науки, всичко, което може да се яви и се явявало като опозиция на така наречената народна власт тогава. Добър ден казвам на доцент Мартин Иванов. Добър ден. Историк, специалист по българска стопанска история на 20 век, да припомня, той е автор на изследването от бившите хора на концлагер на България, загоненията на които са подложени около половин милион българи от тоталитарната власт пред преврата на 9 септември 1944 година, 309 интервюта, мемуарни разкази, 62 експост, биографични реконструкции, документи от архивите на тайната полиция от а, Държавна сигурност. Всъщност, доцент Иванов, Народният съд ли е този основен инструмент на терора и как се стига до неговото създаване още преди отмяната на терорската конституция? Народният съд е един от а, жалоните на революционната се, се, се, се, се, се, се разлива след 9 септември. Всъщност, а, значително по-кървави са първите 20 на, може би, 30-ти на дена, които. А, Позволяват едно безконтролно и ненаказано насилие, през което са убити или пък инквизирани само десетки хиляди българи. За съжаление цифрите, с които боравим, тук отваряме на скоба, дори цифрите, които масово се тиражират, ще отворите в интернет, има горе-долу едни твърди цифри, но те всъщност, ако се заровим в документите, се оспорват още в времето, в което са казани, различни авторитети дават различни числа, цифрите, с които бораем, са много условни. Аз заради това ще говоря в еди колко си хиляди, mm -hmm. Mm -hmm. но дори и те са спорни. За а, така наречената извън репресия, или ги наричаше, го наричаше диво правосъдие, между 9 септември и 30 септември, периода в който е обявен, е взето решението и е приета наредбата закон за Народния съд, са убити между 3 и 30 хиляди души. Като Всъщност, науката да, каква, се, като чили смята, като чили, разбира се, за най-обективни цифри, те са 8 хиляди души, избити, съд и присъда. А, разбира се, никога тяхните имена няма да бъдат изцяло установени. Времето за това може би беше веднага след 89-та година и ние така добре по българска безпаметна традиция пропуснахме тази възможност а, да така да натрупаме един а, масив от информация за репресираните. Народният съд има за задача да канализира тази репресия, да я намали и в, а, през тези очи я гледат и част от а, некомунистическите министри или регенти с надеждата, че а, тези масови убийства и терори ще бъдат сведени до някаква по-нормални по граници. Това, това е много интересен елемент. Доколко Народния съд се използва като инструмент за легализация на вече извършените, без а, незаконни, а, отвъд закона, отвъд съдебно производство убийства. А, след не, непосредствено след 9 септември, или наистина някакъв опит за канализиране и за вкарване на нещо като съдопроизводство, извънредно съдопроизводство по аналогия на нюркерските процеси. По аналогия. В Нюргберг са осъдени на смърт 12 души, в България са 2600. А, в Япония, ако се не лъжа, бяха осъдени 24 човека на смърт. Точната цифра може би не е съвсем а, такава, но нещо от този порядък. И България пак отново цифрата е няколко хиляди, над 2000. А, това, което се случва а, с Народния съд е да озакони участие. Извършени вече убийства. Отново цифрата е много спорна и по никакъв начин не можем да кажем, но самият факт, че официалните данни, които изнася Министъра на правосъдието пред Политбюро на Комунистическата партия тогава говори за 28 000 арестувани заради Народния съд, т.е. едва ли не след 30 септември, от които са съдени 10 000. Значи какво става с останалите 18 000, дали са освободени, колко от тях вече са били а, убити, също не е ясно. Ясно е, че в периода септември 1944 до средата на 1945 година през ТВО-тата или трудово общежития, както и феминистично са наречени концлагерите, които по това време са почти 100 и страната, са минали пак по официални данни към 180 хиляди души. Но това наистина е поразяващ мащаб. Можем ли да кажем този мащаб на неутрализиране и унищожаване на политическия и интелектуален елит на България, като като това ли е замислен с цел наистина да бъде ликвидирана всякаква възможност за опозиция спрямо. Около... Поред мен целта е да бъдат изсечени и скорен всички възможни среди, в които могат да се зародят някакви альтернативи за властта. Това първо, а също времено и паралелно с това, текат е още два важни процеса. Единият е на лично обогатяване, тъй като при арестуването се правят и обиски, има хиляди свидетелства и в моята книга много от тях бяха в. Въз произведени на това как а, всеки от а, бившите партизани или прилепилите са към тях, си харесват предмети, вещи, дрехи, кожени палта и така нататък, пръстени. Как след това, докато са вече в а, килиите или в някакви подземия затворени преди да бъдат обявени присъдите на Народния съд, а, а, са, са мародерствани за подкупи, за да бъдат освободени или пък да бъдат полеки присъдите на различни нива, в различни етапи. Храна е събирана, която се ползва от милиционерите в затворите, а не от не стига до самите хора, за които е предназначена. Така че това е втория процес. А третия процес е на, как да кажа, на освобождаване на достатъчно свободни площи, в които да се настанят в централните части на големите градове, да се настанят новите властимащи. Тоест, за вземане и на жилищното пространство, така да се каже, на а, бившите хора на бившите от страна хора. на. Така Като паралелно с това, нови ако хора. ми дадете още само секунда, тече и личното, а, разчистването на лични сметки. Всякакви случаи има описане на лични връжди, на любовни, несподелени истории, а, имуществени спорове в семействата, които се разрешават по този начин. Също време, с това ние знаем, че най-честото оправдание за създаването на Народния съд е съдане на управляващите страната от 1 януари 1941 до 9 септември 44, защото в този период България става част от човеконенавистния режим на Третия рай, който със сигурност е толкова зловеш, колкото и този на Съветска Русия. Проблем е, че в безпорно че няма, няма никакво съмнение това за това, е което казвате. Проблема е, че няма никаква ясна дефиниция кои са фашисти. И като фашисти са посочени всякакви случаи. А, днес, прочитайки изследвания по тази тема, за да си възстановя отново в пълнота картината, а, имаше случаи изнесени от главният обвинител Георги Петров, главният обвинител в Народния съд, който разказваше как в Казанлък са издадени 19 смъртни присъди, при условие, че през целият период между 1941 и 1944 има убит един комунист. И а, голяма част от смъртните присъди са по малозначителни, дори в неговите очи, случаи. Така че има е, хиляди случаи на лични, на вендета, разправа, е, хора почувствали се изведнъж овластени и опили се от е, новата си власт, се е, почват да, да раздават правосъди. Улично правосъдие, вече облечено обаче в тази законна редба, който излиза точно преди 80 години на 30 септември 1944 г., с особена жестокост. Тя, освен документално и фактологически, и пропагандирана ли е била тогава от ръководните лица? Тук ми се иска да цитирам едно писмо, радиотелеграма на Георги Димитров, до Трайчо mm -hmm. Косто, в което той буквално говори, че не трябва да има никакви съображения за хуманност и милосърдие, цитирам, не трябва да играят в дадения случай, каквато и да било роля. Оттам ли идва това надскачане на всичко човешко а през нещо, което изглежда като закон? Със сигурност, същевременно тази конкретна реплика на Георги Деметров е насочена и към семействата на вече осъдените, в която реплика той инструктира Трайчо Костов и цялото ръководство на Комунистическата партия как терорът трябва да продължи с всички хора от семействата, как те трябва да бъдат ако не съдени, то интернирани или изпратени по различни лагери. Нещо, което някакси ми напомня за онези. 52 ли колко бяха рода след приемането на християнството, които са изклани до корен. По същия начин, новата власт след 9 септември се привижда като а, начало на един нов период, в който всичко старо трябва да бъде унищожено. С една дума, най-ярките парадокси на така наречения народен съд, човекът е инициирал акцията по спасяване на българските евреи Димитър Пешев е осъден на 15 години затвор за антисемитизъм само говори достатъчно. В този ряд на мисли, още един от парадоксите, точно преди 80 години, на този ден, 30 септември, освен, че се приема а, закона за Народния съд през 1944 година, обаче, в края на септември, пак връщайки се назад, на 23 септември, последните дни на септември, само че 1947 година, Никола Петков, който е един от хората подписали Закона на радба за Народния съд, се оказва осъден на смърт, убит щук и качен мъртъв на бесилото. Предлагам заедно да чуем разговора, който направих с Пламен Трифонов, млад човек, който имал причини да се преживява съдбата на Никола Петков, да го чуем. Вълнувам се още от първия момент, защото трябва да направя един личен очерк в името на моето семейство. Първо за мен е Никола Петков е родова памет и политическа промисъл на моя дядо, който е член и секретар на БЗНС Никола Петков. Това е най-кратко като исторически маркер, който мога да направя за Никола Петков и до днес. Добре казвате, че това е най-краткият начин да кажете защо ви вълнува съдбата и следата, която оставя Никола Петков, заради вашия дядо, който е бил секретар на БЗНС тогава. Но да ви попитам каква е. Унази момент на политическа обстановка, сравнена с днешната. Говоря за 1947 година, когато Никола Пътков е осъден на смърт, убит с и на практика качен мъртъв на бесилото. Да, точно така. Събитието от 1947 година, речи прочно, ако ги поставим с днешните събития, разбира се, че има своята специфика, но. По-важното, че и днес виждаме, че политическия ни е и се водят е, вътрешно партийни борби, отстояват се външно-политически маневри и идеи, които трябва да бъдат изповядани като апаратчици. И в това лице през 1947 година. Никола Петков е лицето, което е неусловно казано, ами е абсолютно еманацията на демократичността, в която ако е останала 47 година, той по някакъв начин трябва да се отскубне от комунистическия капан и това най-добре го виждат в Съветския съюз и в Българската комунистическа партия под диктата на Другария Георги Димитров. И това е причината да имат толкова голяма твърденост, че единственото, което могат да направят, е да го ликвидират. А, абсолютно, да. Това е една кампания, която тя не става 47 промисъла, въпреки, че още 45-та година има податки, че а. започват ясни разграничителни линии като започнем чисто на идейно-политическа основа, минем през цялата структура на двете партии, защото БСНС е доминиращата партия в България по това време, няма какво да се лъжим. И съюз разбира, че е един такъв дразнител в кавички ще бъде изключително пагубени. Просто се чака удобния момент и след а, изборите започва една но надо. за мен изборите са абсолютно манипулирани. Те са казионни избори, въно от съмнение. Тоест, и... .е. виждате в, в убийството на Никола Пътков това разбиране от страна на Комунистическата партия и Съветска Русия, че реално той би могъл да застраши абсолютно. този нов тоталитарен ред, който сейската наложка българия. Абсолютно, абсолютно. Е. абсолютно и Съветския съюз е страхотна школа. Те от 24 година започват департаменти, които работят именно на тази политическа структура. Кап наречените прословути и печете институти за червена професура, които разработват и врагат с партиен билет, вече това е лично вътрешно политически проблем, но те винаги ще се борят, че най-изявените хора са най-големите врагове на тях. Ако има и в цяла източна Европа и няма да има милост от съветска. Русия след 45-та година те ще наложат един единствен диктат. Оказват, че подобни изключителни личности просто нямат шанс нямат в шанс и ред. Да, в новия червен ред. Какво е според вас най-ключовото в неговата политическа личност? Може би качество, което пък липсва на днешните политици, mm -hmm. ако правим тези сравнения? Дяло му за свобода, все пак да не забравяме, че то е от стар български поборнически Род, неговия баща, брат, тази последователност, вярата в, наистина в свободата, не е някаква такава шаблонност, някаква такава сервилна форма на представяне на свободата, кара митът и до ден днешен за Никола Петков да бъде силен в всички негови тогава последователи, до ден днешен. Той просто олицетворява този финес, който, който много трудно може да преоткрием днес в нашите политици. За най-голямо съжаление го казвам това, не го казвам с някаква насмешка. Сега, ако се върнем през 1947 година на 23 септември, когато Какам? той е качен на бесилото, геополитическите реалности тогава. Какво показва отношението към него на БКП СССР от една страна и отношението към него на съюзниците Съединените щати и Англия. Можем ли да кажем, че в отношението към Никола Петков се вижда тази започваща да се оформя пропаст между Запада и Изтока, която разсича буквално българската политика? Точно така. Още с една реч от Фултен 1946 година на, на Черчилл, той вече усерял и е наясно, че ще има страшни погроми, чисто човешки и се вижда тази кръвожадност на системата. и Най-лошото от всичко, разбира се, кое трябва да го почертаме, е, че България е пионера в а, премахването, в манипулациите, най-добрият ученик на Съветския съюз. Англия късно разбира, може би, че ние сме дадени наистина корбан. Това е пика на най-силната вълна на севетизацията в България, когато ще се разправят с абсолютно всички и неукомислящи хора в тази държава и още почвайки от 45-та, щатите и Англия виждат, че в България ще стават някакви страшни изобилия на терор, които са само сравними с Съветския съюз. И накрая да ви Ня. попитам, а може ли да се говори за политическо завещание на Никола Петков Еми, и къде да. виждате едно възможно негово въплъщение, Завещание на Никола ами, Петков към новите на България. Може да се заговори за политическо завещание, обаче това е квинтесенцията, която така ми се е забила в съзнанието по спомени на моите предчи, че преди всичко трябва да се мисли за България, за чисто човешките ценности, които ги има българския народ. Хоризонт до обед Връщаме се в студиото към разговора с историка доцент Мартин Иванов. Ето този парадокс. Никола Петков, който, вероятно е гласувал или подписал тази наредба не, да. Закон за Народния съд, не е подминат от тази участ. Модела Съби. на политически терор а, на Съветска Русия на практика наложен в България. А, доцент Иванов, ние днес чуваме подобни призиви за нов Народен съд, а знаем, че хората не се учат от историята. Вие допускате ли, че може да има повторение на тази безчовечна жестокост на този период от историята? Ами за съжаление, наистина не се учим. Примерите ще продължа и с Трайчо Костов, който също е един от идеолозите на Народният съд. И след това пада жертва само няколко години по-късно. Така че предупреждението е от една страна към тези, които сега са адепти на идеята и така, доста гласовито я а, пропагандират, че всъщност те, може би, ще станат едни от жертвите на, на новия народен съд, а предупреждението повече за всички нас, така наречените обикновени хора. В този народен съд, аз имах преди възможността да го маркирам, са включени не само, има -ти на министри, стотина или 150 депутати, но огромната маса са хора обикновени, които са имали една тривиална съдба, даже може би скучновата, и в един момент те попадат между запчатите колела на тази нова репресивна система заради до голяма степен лични връжди и омрази. Каква е гаранцията, че когато се отприщи новата вълна на терор, ние няма да попаднем и няма да сме сред тези 5 или 6% от населението, които ще бъдат осъдени да минат през различните форми, били те народен съд, трудови лагери или кой знае какво ще бъде измислено в бъдеще? Благодаря ви, доцент Мартин Иванов, 80 години от създаването на Народния съд на 30 септември 1944 година, който легализира политическия терор в нашата страна и води до ликвидацията на голяма част от българската интелигенция.